Паневритмия Кръгът на паневритмията се сформираше бързо. Учителя заставаше в средата до оркестъра и изпълняваше движенията, а ние го следвахме с очи. За слънчевите лъчи се нареждахме в 12 лъча и около тях имаше кръг от двойки. Приключвахме с тържествения марш на пентаграма, а след това се събирахме около учителя и изпявахме Химн на великата душа – «Аз мога да любя» и други песни. След това вече можеше да се подхване разговор. В един такъв разговор, между другото, учителя каза за паневритмията следното. Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. И е съчетание на човешките мисли, чувства и действия. Хармоничните движения на паневритмията са метод на разумните същества за самовъзпитание. Тези движения са във връзка с човешките мисли и чувства. Иначе те ще бъдат механични и няма да имат онова възбудително и обновително влияние върху уми душа. Всички напреднали народи и раси, шестата раса, която иде, ще бъдат изразители на паневритмията. При нея се изисква едновременно човек да мисли, да чувства и да се движи хармонично. Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството.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 един ден ще станат достояние на цялото човечество. Каквото предобие всеки един от вас, то ще стане общо достояние. В паневритмията са съединени трите свята хармонично и по-хубава система от нея няма. Има ли музика, движение и вътрешен живот? Целият свят взема участие. Истината трябва да се тури в движение. При тези движения се отстраняват препятствията и се отваря път. В природата всички движения са разумни. В славянските танци трябва да се тури съдържание. В бъдеще, когато хората ще ходят и ще вършат всичко, Всичките им движения ще бъдат хармонични, защото ще участват мисълта, чувството и волята. Всяко движение отговаря на едно душевно качество. Има движение на доброто, на милосърдието, на справедливостта. Няма добродетел, която да няма линия на движение.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 Физически и духовни. Тези песни трябва да се превърнат в движения, в които ръцете, музете и цялото тяло да вземат участие. Тялото трябва да се поставя в разни пози. Ние искаме да живеем като разумни същества. Искаме всичко да ни върви напред. Но когато ходи човек, как трябва да го прави? И когато чете, как трябва да го прави? Или когато е в размишление, как трябва да постъпва? Що ми скривява гръбнак при четене или размишление, нищо не добива. Човек трябва да пази правилно положение между господаря Бог и центъра на земята.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 Главата, която разпорежда, музете изпълняват, а ръцете са помощници. Човек е най-висшето проявление на природата в физическия свят, а камъните, растенията и животните са по-низше нейно проявление. В природата Бог работи чрез човека. Хубавото в човека е Божественото, Словото на човека когато той говори, когато мисли и когато върши добро, е проявление на Божественото в него. Концентрирайте се по време на паневритмичните упражнения. Мислете върху движенията и върху заложените възвишени идеи и тогава мислите ще преминат в ръцете, музете и прочее. С тези упражнения българинът се отпушва. Но ако не се съсредоточи при всяко движение, няма смисъл. Всяко едно движение определя следващото. Те са свързани. Силата на човека стои в концентриране при гимнастическите упражнения. И когато ги правим с любов, с сърце, а не механично, живата природа взема участие в движенията ни. Тя гледа, има ли ритъм и ако има, не взема участие и тогава всичката ни работа отива на празно. Когато навеждате ръце към земята и съзнанието ви е будно, ще приемете от нея добрите енергии, ще отпратите вашите отрицателни. Седнеш ли на земята, трябва да бъдеш доволен. Тогава ще имаш правилна обмяна на енергиите и поради това веднага ще си починеш. Всяко действие, което правите, трябва да бъде свещено действие. На русата можете да походите и да потичате боси. Всеки ден прекарвайте мисълта си най-малко 4-5 пъти през ръцете си, през нозете си и прочее. Този, който обича, има музикални движения с определена амплитуда и те действат красиво. Когато изразиш тези движения в музика, тогава нейният ефект ще бъде друг. Много рядко съм слушал някоя музика да започва с основния тон на любовта. Започне ли така, тогава песента внася успокоение. Паневритмичните упражнения превръщат енергиите от механични в органични и от органични в психични. Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и духа. Да ви кажа ли къде е вашата погрешка? Вдигнали сте упражнението на гърба си да го носите. Не. Качете се вие на упражнението и то ще ви научи. Нека то да ви носи. То знае как да се обърнат, как да се вдигнат ръцете. Качете се на трена и не му казвайте как да върти колелата. Това значи музиката на упражнението да ви проникне. Да оставите тя да ръководи движенията ви. Тези движения на паневритмията, които се дават сега, са във връзка с днешната епоха на човечеството. Те са извлечени от самата природа и са вътре в нея като едно цяло. Паневритмията подразбира економични, несложни, но целесообразни движения с които се постига голям резултат. При тези движения се прави контакт с природата. Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с разумната природа. Всяка енергия в природата, светлина и прочие, не тече равномерно, но изтича известно количество с по-силни вълни, после има почивка, после пак силни вълни и прочие. Дажбите следват периодически. В природата има космичен ритъм и затова именно ритмичните упражнения действат така благотворно. Защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат мощно действие. Когато правите гимнастически и паневритмични упражнения, мускулите и пръстите трябва да бъдат обтегнати. Обтегнете навън пръстите на нозете си. Това е цяла наука. Остеология Ще правиш най-малкото обтягане на костите и мускулите. Приижда повече кръв и по този начин се лекуваш. С тези упражнения човек може да стане господар на цялото тяло. Тогава има пластичност в движенията и човек се движи грациозно. Когато ръката е обтегната и е насочена нагоре, има свързване с слънчевите сили. А когато е обтегната и е насочена надолу, има свързване с земните сили. Щом не е обтегната, тя не е в контакт с никакви сили. И не е достатъчно само да я обтягате. Но нека съзнанието да участва. Някои правят гимнастически упражнения само за физическо укрепване. Но това не е достатъчно. Друг казва, че не е навикнал да прави упражнения, но тогава ще легне болен и пак ще ги прави по принуда с нозете си, с ръцете си и прочие. Ако не правиш тези упражнения, природата си има друг метод. Дава ревматизъм, коремоболие, главоболие и прочие. Правите ли упражненията? Веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Иначе всеки недоимък на енергия прави човека недоволен. Ако музикантите свирят всяка сутрин тези упражнения, те стават с една година по-млади. Имат движения за подмладяване. Старите ги правят, за да се подмладят, а младите ги правят, за да не остаряват. Някои вземат по-големи крачки, други по-малки, а те трябва да бъдат отмерени. Ако една двойка се състои от висок и нисък, високият ще направи по-големи крачки, а ниският по-малки за да не се разваля редът. Трябва двойките да се подбират помежду си така. Висок с висок и нисък с нисък. Нека цялото тяло да вземе участие във всяко движение и всяка клетка да направи движение в полето, в което се намира. Иначе не можеш да бъдеш играч. Всички части на тялото трябва да бъдат проводници ръцете, музете и прочее. Врата си трябва да движиш в разни посоки с някои движения. Иначе притокът на кръвта към главата се възпира. Когато останеш сам, прави разни движения с врата си. Всяко движение на човека трябва да бъде божествено, не допущайте при паневритмията дисхармонични движения. Онзи, който прави хлаба в упражненията, не може да служи на Бога. Бъдете прилежни. Бог обича прилежните. Първо научете игрите, а после теорията. Всички древни мистични школи са имали ритмични упражнения като метод, да се възпитават учениците на школата в музика и в пластика. Упражненията, които ви давам сега, са извършвани в древността на скрити места от велики адепти за велики постижения. Съвременната наука няма данни за паневритмията и не знае при коя песен какви движения трябва да направи тялото. Понеже сме в епохата на зараждане на шестата раса, за това се туря една нова основа на паневритмията. По-рано тя е била инволюционна, а сега е еволюционна. Древните танци са били инволюционни и в еволюцията ние събираме енергията, която сме вложили при инволюцията. От Слънцето гледат с четири очи, че в България се опитват да играят слънчевия ритъм. Сега на Слънцето стават доста големи паневритмични упражнения, които се играят на една обширна плоскост. Движенията са мълчалив говор, който трябва да се изучава. И всяко движение изразява някаква идея, някаква мисъл. Движението е израз на музиката. То е една музикална форма. От всички народи, от индуси, египтяни, асирийци, вавилонци, гърци и от сегашните народи, трябва да се вземат движения, но такива, които днес минават в нова форма, Тъй като известни упражнения, които в миналото са били прави, днес е необходимо да се променят. В паневритмията съм дал само основните движения, само семката. И всяко движение, когато се посъди, ще се развие, ще се разработи в ново движение. В окултната наука има известни движения и ако ги правиш, те действат благотворно, магически. Паневритмията е снета от други светове и трябва да се отворят очите ви, за да видите колко същества вземат участие в нея и присъстват тук. Това, което дават тези паневритмични упражнения, Никое друго упражнение не може да даде. Но те трябва да се правят хубаво, по всички правила.